نحمده ونصليه على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي سوره انبياء مکی سوره دي. بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفله مغرمون ما ياتيهم يَمُرُّ رَبُّهُمْ مُحْدَثًا إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَعْمُونَ لَا هِيَ تَنقُلُ بُهُمْ وَأَسْرُ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بَلْ قَالُوا أَضْغَاسُ أَحْلَامٍ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا, فليأتنا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ بَل لَّهُم مِّن قَرْيَةٍ أَفَهُم يُؤْمِنُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ صَدَّقْنَا هُمْ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن شَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كتابا هَذِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَكَمْ قَصَصْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا اطْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من ما فاعلين اقترب حسابهم وهم في غفله غاردون ما ياتيهم من ذكر من ربهم مهتدى الا استمعوه وهم يلعبون لا هيتن قلوبهم واسر النجوى الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم اف اتاتون السهر وانتم خېر کوم پنوم داله چې بخلو والا مهربانه دي نزي راغله دي د خلکو د حساب وخت او حال ده دي چې دوی په غفلت کې مخونه اړول دي دوی ته چې هر تازه نصيحت د خپل رب د طرف نارضي هغه په مشکله سره اوري او په لوو کې اختوي د دوی زړه په نورو فکرونو کې مشغول دي او ظالمان په خپلو کې پټي دغه خبره کوي چې دا سړي خو آخر تاسو په یو انسان دي نو آیا تاسو په غولیدلو سترګو د جادو په جال کې انخلي دا مکه سره د نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مکه خلکو ته د الله تعالی پیغام رسول شروع کړ او قرآن د دوی په ژړه اثر او قبضه اچول شروع نو په دې باندې د مکه سرداران په دې یې رکی شو چې اوس خو به زمونږ نسرداري د لاس نه شي خلق زمون نه مخړی او اس محمد صلی الله علیه وسلم ته مخشفه په دی وجه او داس الزامات لګول شو کړه چې هیڅ حقیقت پکې نه وو هیڅ بنیاد نه او خاص طور باندې د کم سیس جدل د ذکر کیږي هغه دا چې د الله تعالی رسول خلقو ته د هویدا آخرت د مرگ نه پس په حق له انجام په حق له خبره کوله او هغه دا هر څ او رې پس یو غیر سنجیده رویه خېله غفلت کې پراته وو مخته اړولو لکه چې هغه ته اړو معلوم نه اړو احساس ورته نه چې هغه باندې ستېرو دوه ولادي او هیته سمخه مخ کې دوه ولادي الله تعالی بالکل د جړکول په انداز کې فرمای اقترب للناس حسابهم د خلکو د حساب وخت نږدې راغلی دی یعنی د قیامت وقت نږدې راغلی دی او اس هم د رسول پاک صلی الله علیه وسلم نه پس بل څوک راتلوواله نه وو بس اوس هم قیامت راتلوواله وو په دې وجوهوم د قیامت ذکر دی حقیقت دا دی چې کم بنده مر شي دغه قیمت خو مغه رز را شي بنیادی خبره خو د مکې د خلکو متلکیږي خوکران د هر زمانې دپرهدي د هر دور د خلکو دپه دی د هر چا د خولو دپاردي دی کې موږ ټولو دپه هم یو سبق دی چې مونکې چاته دا خبره معلومه نه ده چې د دی دنیاه زمونږ د لو وخت بکله را ي څنګه چې رسولی پاکسوسلم هم فرملیدي چې مرک ستاسو د پیزار د تص هم زیات نست دی یو طرف نه مرگ دا روان شوي دی او بل طرف نه مونږ ور روان و دا ملاقات رو شي په داسې غفلت کول وغساه کول ته نسیت خبرې ناورې دل حقیت نه مخړول دا ټوله د نپه خبری دي او انسان ته داسې ډیر نقصان رسې دی ډیر خلک په دې دنیا کې داسې ژوند تړي لکه چې دې زنه اورتلل نه دي د شپې ورځ شوه لوخ ځای کول هم تامت مطلب ښکاری چې دلته بدوي هميشه اوسيږي زموږ د جن هر لمحه او هر منټ ډیر قیمتي دی یو یو منټ کې ډیر کار کې دي مثلا په یو منټ کې یو انسان 200 اوبن زوس لفظ نویل شي یا 200 غز پورته لشي جسم کې ونه چکر پور کول نه بیا زړه ترات او زما کې 950 اوبن زوس سفر وکي یو یو منټ ډیر قیمتي خموږه ډیر په اسانه یو یو منټ نه ډیر منټونو ځای کو او سوچ کو چې له ډیر وخت پروتې که نور هیڅ نکو نه فارغ وخت کې د الله تعالی ذکر کو کچرت د انتظار موقوې هم جن دي معمول نه ګړو وخت دا چې سیسټي چې موږ تبه بیا نه ملاويږي چې شي زه رک شي نوبیا ملاوي دي شي خو که وخت ځای شي نه د پوره دنیا دولت هم هغه واپس نشي راوستي د دې لپاره عقلمنو مغه دي چې وخت یو دولت وګړي او صحیح ګټه واخلي نس دې راغله دې د خلکو د حساب وقت او حال دادې چې دوی په غفلت کې مخونه اړولې دي اړو خیال او احساس ورته نشته دوی ته چې هر تازه نصیحت تخپل رب د طرفه رازي هغه په مشکله سره اوري او په لوګو کې اخته وي په ګران اورېدل او خپل لوګو کې اخته وسېدل د څه سي یعنی دا وسنګ پته لګي چې څوک انسان د نصیحت څنګه اخلي دخهل کو د عمل نخکاری چې هغه د انسیت څنګه که کله د اوریدونکو پس د ځړ او د عمل حالت بدل شي نو مطلب چې اوریدل واله په سنجیدگی اوریدل دي او د اوریدو حق یې ادا کړی دی خو کس د الله کلام اوري او د اوریدونکو پس هم ژوند کې څه تبدیلی نه شي او اغام هغه سه د څنګه چې د کلام د اوریدونکو مخ مخک وو نو پوه شي چې هغه دا کلام لګچې دورې دلنه دي ځکه نه په نورو فکرونو کیدی سپبل څه فکرونه نه دي او د غیر فکر نه کوي کوم چې دا کتاب پیدا کول هواري او ظالمان په خپلو کې پټي دغه خبره کوي چې دا, دا سړی خو اخر ساسه پشان انسان دی یعنی په زړه ده چې د بشر روړلی پیغام ووري چې هغه سووي هغه توجه نه کوي او د کلام ټول کمت پدی وانه کم کی چې دا خو یو انسان خبرې دي نو آیتا سو با پغاڑی جادو پجال رسول رب تا سو په غړی د لستر بهو د جادو پهژال کې نهخلی رسسل اوویل ما ته آغ هر سب معلوم دي کم چېی په سمان او ځم کې او اغه هر څه اوریدو ولا او په هر څه پوی دي دوی وی بلکې دا ګډوډ خوبونه دي بلکې دا د غدزان نه جوړ کړي د روح دي بلکې دا سړی شاعر دي یعنی په یو وخت کې ډیر الزامات لګې او د دی کلام پاک حیثیت کمای چې څوک دې د دې په اوریدو بدل نشي فائدته نواب نخلي او هی په خپل اصل کې بدلیدل نه خوخول نو د بل څه دل ورته هم خوخ نه وو فلیاتنا بایات کما ارسل الاولون غنی د دې روړي سنخه لکه څنګه چې د پخواني زماني رسولان د نه خو سره را لیدل شوی وو هلاک تدوین مخکې یو کلی هم چې اغه مونږ هلاکړو ایمان رونهړو نو اوس بګنی دوی ایمان رودي او انه بي سره وسلم سانه مخکې هم مونږ رسولان لېګلی وو او وی ټول انسانان وو او مونږ به پی و هي کولا تا سکه علم نه لري او د اهله کتابونو ته پوسوکي اغه رسولانو ته مونږه صداسه بدن نه وورکړي چې اغهیب غنی خوراک نکولو او نه اغهیب هميشه ژوندې وو بیا ګوري چې اخر نه اخر مونږه د اغهیب سره خپل واده پوره کړي او اغهیب اونور اغه سوق چې مونږه غوختل غمبچ کړل او د هغې نه اوریدو ول خلکم هلا کړل اي خلکو مونږه تاسو ته 11 کتاب در لګل دي چې په کې خاص سټاسو سره کړل وسوګوري کښې لیک خبر اته را کتاب یا سکه چې زمونږه د پاره سویل شوي نو هغه زمونږ باندې څومره ګران وي که څوک تاسو ته د بلچا متعلق وي چې فلانی تاسو یادولی یا خپل ځان درته یادې چې تاسو یادولی نو تاسو څومره خوشاله شئ چې تاسو یاد کړئ یا تاسو ذکر وکړو مونږه هغه رساله کتاب یا اخبار له څومره اهمیت ورکو چې زمونږه د پاره پکې لیکل وي خدا قرآن چې پکې هم زمونږه خبرې دی ولی مونږ د پاره اهم نه د دې وجه داده چې مونږ د خبرې خپل ځان ته نه اړو مونږ مرخه خلک دا سې دي چې دا سبق دا نصيحت دا پیغام خپل ځان د پاره غنی زمونږه رویه دا وی چې دا ټول سوال جواب يهودو یا عیسایانو یا مشرکانو ته دي چې خبره د اهلی ایمانوي موږ دا رو چې دا د صحابه کرامو ته لکه خبره ده او موږ موږ خو پکې نه یو نه الله تعالی فرمای لقد انزلنا الیکم کتابا فيه ذکرکم دی کیده هر چا خبره ده دی کتاب موضوع انسان ده دي. دی کیده هر انسان ده خبرو دغه د مسلو او د هر انسان د مشکلات او حل او جواب ده چې قران وای نه داسې لکه چې دا کتاب ما سره خبرې کوي سرنګ چې علامه اقبال تخپل والد سی ویلی وو چې قران دا سوایا لکه چې پتا باندې دا نازل کیږي لګیادې وی فرمایل افلا تاخلون ول د اکل نه به کار نه خلی و کم قسم نمن قریه تنکانت ذولما وانشئنا بعدها قوما آخرین سمره ظالمان کلی دي چې مونږه ریز مرز کړل او د غېنه رستم یوبل قوم راوچت کړو نو هر کله چې هغه زمونږ عذاب اولیدلو نو د هغه کلی نه په تختې دو شروع کړ ورته ویل شو تختې ایما واپس لاړ شي خپل کورونو ته او د ايش اغه سامانونو ته تا. چې تاسو به ارام کولو کې دي شي چې تاسو نه ته تا پوسوکړې شي هغه اوی ویل چې هاي زمونږ کم نصیبې دیشک موږ وو او هغه اومدغه سچغه وهلې تر دې پوري چې موږ هغه اریز مریض کړل یعنی د کټکړی فصل پشانتم کړل او په هوی کې د زری همره جن پاتې نشو وما ما خلقنه سما او الارض و ما بینهما لاعبين موږ د آسمان او زمکه اوس چې پدی کدی د لوب په تور نه دی جوړ کړي دا نه ده چې دا ځمکم او غړولله او په دیکم قسم په قسم نتونونه کې خدل او انسانم پیدا کړو چې زه تثیل سپارټه اوکه او راشه دا دنیا بس ستلووغاړو او ژل خوشاالو ځای نهدي کچرې مونږ دلووب سسیز جوړول غښل او پس دغه لوبې کول زمونږه مطلب وي نه د خپل ځان سره بم کوله سااعت پیدا کولو سااجت وو بلک مونږ خو په حق باندې بایلله ګزار ورکو چې بایلله سرماتئ اوغ په اغ سات رو او ستاسو د پااره اتباهی ده د آغ خبره په ووجه چې تاسوی جوړوي که خبری هغه چې کوم انسان خپل ژوند کي جوړي کي خپل انجام خکولو لپاره حالکه حقیقت سره د دې سره تعلق نوي یا ځمکه باندې اوسيږي او خپل ځان له تصور کي څه مقصد سوچ کړی وي د دې په انسان ته هیڅ फायदा نوي ولحو منفس سماوات و الارض پسمکه او پاسمانونو کي چې کوم مخلوق دي هغه د الله دي او کوم فرشتي چې دغه سره دي او هی نه دغه د عبادت کولونه خپل ځان غټ کړی او نه استومانکيږي شپورز دغه تصبیل ولي دمه پکنه کوي دلته د فرشتو صفات بیان شوی دي نمبر 1 چې عبادت کوي او داس عبادت چې بس په مخه عبادت کوي په مینس کې د منکې وقف نه راولي سړکي گینه بورکي گینه شپه ورځ تسبیح کوي او دې سره سره هیڅ کله هم په تکبر کې ناراضي الله تعالی نه یې راکې دلته فرشتي ځکه په مثال کې پېښ کړی دي چې انسانان کله لگ د نیکه کار او کو موږ بور شو تنګ شو ستړي شو ک ذکر اوږد یا لګ اوږد د ا مخالکونه لږ زیاد د نیکه کار وکړو نو د کبرنم بدحال شي چموږ په شان سوکښتا چموږ خو ټولو کې زیات نېکو او نور سوک هیڅ کنه دي بس دا ټولو خبرې اوداسې کارونه الله تعالی ته ډیر نه خوخه دي کله تعالی مونږ له د خیر اودنیکې کولو سمره توفیق هم راکې هميشه دا سوچ کول پکار دي چموږ له هیڅ حق نه دی ادا کړي وای کنا ځان دی دی اوسې کیتی حق ته یې کی حق ادا نه هوا ځکه چې دا ژوند هم ځان هم غل ورکو نوکنه ده کیږي کی. او چر طبيع ته تکبر کړه تل نو دا ډیر غلط عمل ده تی خلکو چې کم د خدایان جوړ کړي دي آیا هغه دا سدي چې په بیرو hysteresis نو کې روه چي او را ژوند کوي که په اسمان او زمکه کې دی یو الله نه سوا نور خدایان هم وي نو د زمکه او د اسمان د دوهو نظام با خراب شوي وي پس پاک دی الله چې رب د ارشته دغه خبرونه چې داخله کې جوړي هغه چې هرڅه کوي دا نه دا هغه ته پوسن شکې ده او د نور ټولو نه با ته اې دوی هغه پرې خوده او نور خدایانو جوړ کړی دي اې نبی صلی الله علیه وسلم دي ته اوه یی چې روړي خپل دلیل دا کتاب هم موجود دی چې پکې زم ما د زمانې د خلکو د پاره نصیحت موجود دی او هغه کتابونه هم موجود دی چې پکې زمانه د مخکینو خلکو د پاره نصیحت موجود وو خوب دوي کې اکثر خلک د حقیقت نه نه خبر دي ځکه مخونه اوړو لدی مونږ چې استان مخ کې کم رسول لګل دي اغه تم دا وې کړې ده چې زمان سوا بل خدای نشته نو بس خاص زما عبادت کوي دوی وی چې رحمان اولاد لري سبحان الله اغه یعنی فرشتي خو بندگان دي چې عزت ورله ور کړې شوه دي د اغه نه وران دی, اغا اغا دی. دی. خبر نه کوي او بس دغه په حکم باندې عمل کوي سچې د هوې په وران دي اغه هم اغه تمالوم دي او سچې د هوې نه فنا دي د غې نه هم اغه خبر دي او هوې د هیڅ سفارش نه کوي بغیر د اغه چانه چې دغه په حق کې په سفارش کولو الله راضي وي او اغه یې د اغه د هیرنه په یره یره اوسي او که په هوې کې سوکووي چې د الله نه سوا زه هم یو خدای يم به اغه له دوزخ سزا زمونږ سره د ظالمانو هم دا بدله ده او ولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففطعناهما كمخلقي النبي ده خبر منلو نه انکار کړی دی ای هغه غور نکي کفر کولو والا نه ګوري نن تاسو ګوري چې موږ نه زیات کتو والا خو مغوي یعنی کافراندي خو خلی دو کتو باندې هم حقیقت ته نرسې زکه چې دلته کتو نه مراد صرف قتل نه دی بلکې صحیح نتیجه نو او صحیح حقیقت ته دل مراد دی دوی څنګه ګوري اولم یار الذي نه قفرو ان السماوات ارګ نه تعارت کن هوی غور نه کوي چې دا ټول سمانونه اوزمکه د یابل سره پیستوو ففتق نهما بیا موږه غه جو کړل اوس خلکو او کتل سوچ ورته اکو مشاهده او تجربه وکړي او د ډیرو کلونو بحث نه پسس پهې نتیجه ډورسیدل چې اول ځمکه عسمان یوو. بیا یو بل نیمه شو او جدا شو او ډیر ستوري او سیاري په وجود کې راغله د دې په دوی دا نتیجه نرو باسي چې دا هر پیدا کولو او بیا جدا جدا کولو والا سوک دی مثلا چې یو سیس د خپل د نننه قوت او طاقت د وجنه اوچوي نو هم یو خاص ترتیب او کت پکت نه ټوکړی یا دا چې سبا مقصد کار کول شروع کیږي دیر سيزونه به ځي اسباب د وجنه خود پخپله ما شي مثلا تاسو ګوري چې شیشا مات شي شی. شی. نو هغه سره خاص کوم سره ټوګړې ټوګړې کیږي نه او بیا د ماتې پس هغه چرته زی اخوا دې خو خواري او س وړې سګړې وړې ټوګړې شي سترتي بنوي خو اسمان او زمکه یو وو بیا خپلو کې جدا کړې شو وس هغه کې د نننه د قوت نو چې د ځان نو عشليږي بلکې د غې شلوله والا هغه یو ترتیب سره ټکړي ټکړي کړل خپل کار او نظامي ورته اوخيلو د ټول هر څه په خپل خو اونشو او مونږ ټول ته دلته پوره خوبته ده چې کائنات مخ کې یو سپر وو او بیا په دې کې د نننه داسې قوت او انرجی راغله چې دا ټکړي ټکړي شو او بیا دا که تشاګانې زمکه او اسمان وجود کې راغله او دې هر څه په مونږ ته پته نشته چې دا هر چا وکړه او څنګه عشود هر اصل کې چې سمادي سي زوموي مثلا غړا ده نو دا په خپل ځان خو په دیوال نه دختل او نه د ځان نه چالو شوي دا کدا غيستنه حرکت کوي نو مطلب چې اغي کې سکووت شته ده نه نه د ځان نه خو نه دخته ځان نه خو نه د جوړه شوي چا په کې سل څه نو د اغي قوت سره بیا اغي کار شروع کړي دغه شان ک سپر اټم وو نو په اغي کې قوت پیدا شو نو دا قوت څه پیدا کړو د خپل ځان نه خو نه دی پیدا شوه کنه الله تعالی دې ټول خلقونه د کوي او لم ير الذين كفروا د کوفر کولو والا انکار کولو والا دا نګوري د دې ندیکتلې کتون په سمنمنې حنا کې چې هغه ته معلوم وو چسمانو زمکا یو وو او بیا ځان ځان لشو او نګوري چې وجال من ما اکل لشي ان هي او د ابونم هر جندې سیس پیدا کړو سمره هم چې جاندار دي انسان حیوان او ونه پټی ټول د سلز نه جوړ دي د ډیرو سلز مجموعه دي هر سل یو لوی حصد او بودا کچره دا او به ختم شي نجند به باکي نه پات خلق په ساينس او په علم پوهیږي خټول سبق ویلو والا کتو والا پوهه والا دا سوچول نه کوي دا ته پوسول نه کوي چې سیل او اوبو کې د چا تخلیک دی علم ولی ندرسته کوي ایمان ولی نه روړي اومیدې لپاره الله تعالی بیا ته پوس کوي چې افلا دوی ایمان بنروړي نه بمني او مکفر بکای وجار نافل اردرواسی انت می ده بهم او مون پس مکه کې غورونه او درول د دی د دې چې په دوی باندې او خوځي او په غی کې فراخ لارې جوړ کړي خې چې خلک خپل لارې معلوم کړي او مونږه اسمان یو محفوظ چت جوړ کړو خدا خلک د کائناتو نخوته رو توجه نکي یعنی هر شش پو ورځ کتون پس غور نکي او هغه هم الله دې چشپو ورځي جوړ کړه او نور او سپوږمۍ پیدا کړه ټول په یو فلکی ګرځي اې نبی سره سلام همیشوالی خومونګه ستانه ورانده هم د یو انسان د پاره نه د مکرر کړي یعنی په انسانانو کې سوق مابد نشکېده ځکه چې مابد خو ام هغه جوړې دي چې همیشنه تر همیشه پوری وېچې د نظر نه لريشي غیب شي فوت شي هغه مابد نشکېده کته مرشه نو دا داخلك به همیشه اوسی کی هر دسه خاوند به د مرګ مزه سکی عموم په خو او بد حالاتو کې استاسو د ټولو ازمایش کو اخر نه اخر به تاسو مونږ ته واپس کیږئ خلک په دې انتظار کې دي چې کله رسول دنیا نه لاړ شي او کله به مونږ خپل دین ته واپس ووړو فرمای چې دوی وتر کله پور دی دنیا کې د انکار په حالت کې به هم دوی واپس راغو تخت لشي دا د حق منکر خلق چې کله ته اووینی نو پتا پوري ټوکی کوي وای چې ای دا د غسړې چې تاسو د خدایانو ذکر کوي او په خپل د دې حال دا دې چې رحمان د ذکر نه منکر دي خلق الانسان من اجل سوريکم آیات فلا تستعجلون انسان تلوار کول ولى مخلوق دي ډير زربه زتاسته خپل نه هي اوهم تلوار م دا داخله کوي اخر دا د عذاب رشنی تا و د کله پوره کیږي کتا سور شنیه کاش چې د کافرانو ته اغه وخت معلوم وي چې دوی به نخپل مخونه د هورنه بچ شي او نخپل شاګانه او نو دوی ته د هيسیو زنه امداد ور رسید شي اغه مصیبت به ناصا پر رازي او دوی به یو دم د سره گیر کی چې نه به هغه واپس کول شي او نه به ورته د یو ساده پر مهلت شي توکستان مخ هم پر پورې شوی دي خو چا چې په اووی پورې ټوې کولی اووی په خپله د سیس په چکر کې راغل په کم سیس سورې چې ب باید ټوکې کولی. ا وسلم دوی ته اووایهڅوک دی چې د شپې یا د ورې تاسو د رحمن نه بچکولی شي خو دوی د خپل ربطته نسیحت نه مخړی آیا د دوی داس خدایان شته چې زمونږ په مقابل کې د دوی مستهو کې هغوی خو نه خپله خپل مدد کولی شي او نه زمونږ مګرتیا هغوی ته حاصله ده اصل خبره دا ده چې مونږه د خلکو ته او د دوی لارانو نکوونه ته دژد خخ سامانونه ورکل تر دی پورې چې په دوی ډیره مده تیره شوه یعنی زمنګ د مہربانې نه دوی غلط مطلب واغشته او خپل خوشالي لازواله اوګنله نو آیا دوی ویني چې موږ د مختلفو طرفونو راکمو نو آیا گنې دوی وغالب شي یعنی په دوی باندې د دا ژوند دایره را تنگيږي او یو ورځبه دوی مغلوب شي دا خبره ساينس نه هم ثابت شوې ده چې دنیا رو رو وړکیږي دوی ته اوایا زه خود وਹੀ په ذریعہ تاسو ته تا در کوم یاني ماسره نور سه علم نشته چې سه علم مهمه ده دا د خدای د طرف نه ده خو کانه خلک اوازونه نه اوري سو وخت چې اویله خبرداري ورګړی کیږي کی او کچره ستا د رب عذاب لکشان دوی ته اورسی نو بیا چې غوي چې 아이 زمونږه کم بختي بهشکه مونږه خطا کوله واله وو د قیامت په ورځ به مونږ صحیح ټول کولو والا تل کیږو بیا به هیڅ چا باندې د زری هم رزولم نوي د چا چې د اوري د دا دانې عمر هم څه عمل وی غو مونږ مخه تراول او د حساب له ګول د پاره کافیو اول مونږ موسی علی السلام او هارون علی السلام لا فرکان او رنا او ذکر ور کړی دی دغه پرهیزګارو خلکو د خیګړې د پاره چې اوی بیلیدو د خپل رب نه یریږي او چې اوی د حساب د دغه وخت یریدو والا وهذا ذكر مبارك انزلناه او اوس دا برکتناک ذکر مونږ تاسو د پاره نازل کړي دي افه انتم له مونکرون نو آیاتاسو د دې دا د قبولونه انکار کوله وای او لقد اتينا ابراهيم رشتو من قبل وکنا به عالمين تدينهم مخکي مونږ ابراهيم عليه السلام ته خپوه ورکړي وو او مونږ هغه خپل پېجندلو کله چې خپل پلار خپل قوم ته ویل چې ما هغه تماثيل اللتي انتم لها عاكفون دا سه شکلونه دي چې تاسو ورته ځانو نه ټټوي قالو وجدنه ابا انا له ها عابدين هغه ورته په جواب کې او خپل پلان نیکان د دوی په عبادت کې اختره منتلو اغه ورته ویل تاسو هم بیلاری او تاسو لران نيكونه هم په ښکاره گمراهه کې پروت بو اغه ورته ویل آیت مونته خپل اصلی خیالات پیش کئ او ګټو کې کئ اغه جواب ورکړو نه بلکې په حقیقت کې تاسو رب او مغد دي چې اغه د زما کې او د اسمانونو رب دي او د دې پیدا کول والا دي په دې باندې زستا سو په مخ کې گواہی کوم او په الله ملي قسم وي چې تاسو په غیر موجودګی کې به زستا د بوتانو خبر ضرور اخلم نو اغه اغه بوتان ټوټه ټوټه او صرف یو غټ بوته لري د دې هر څه لپاره چې اووی د اغه طرف ته رجوع کی اووی چې د میلینه واپس راغلل او د بوتانو دا هالي اولی دلونو ویویل ویل زمونږ د خدایانو سره دا کار کارچا وکړو دا خو یو ډیر غټ ظالم وو چپکه او وی مونږ اورېدلی وو چې یو زلمي د دوی ذکر کولو چې نو مې ابراهيم دی اوی اووی او وی او د ټولو خلکو مخ کې راولې چې خلک یې ابراهیم چراغونو او هیته تپوسکو ا ایبراهیمه ایتہ زمونګه د خدایانو سره داسه لک کړي دی غویرته اویل بلکې دا ټول هرڅ د دوی د سردار کړي دی د دوی نه تپوسکې ک دوی خبرې کې د دې جواب پاورېدو سره او هیته خپل ځان سره فکر وکړو یعنی سوچ کښو خپل زونو کې اویل واقعي دا څو خپل زالیمانی ا یعنی نيچه د هویدنن نه یو رڼا راغله او اغه ته حقیقت ښکاره شو خو دا حقیقت حاصلون نه پس دوی بیا تری کې لاړل عمدا کفر دی چې انسان ته حق کاری شي او بیا پزاند پوی کی خو بیا دا هوید رائے بدله شو او ویل تا ته پته ده چې دوی خبره نه کوي ابراهیم علی السلام ویل نو آیا بیا تاسو الله بریک دی او د اغه سيزون عبادت کوي چې نه درته نفر رسول شي او نه نقصان لَنَتَوِی پتا سو باندې او تاسو په مابودانو باندې چې تاسو الله پریک دی او د هوی عبادت کوي آیتاسو لکشان اکل هم نه لري او وی او ویل او اسو زوی دی او امداد وکي د خپل خدایانو که تاسو سکول وړي مونږ او ویل اهورا او سلامتیه والا شه ابراهیم علی السلام باندې قلنا یا نا رکونی بردن وسلامه الا ابراهیم و ارادو به کیده فجعلناهم الاخسرین اووی وختلا چې د ابراهیم علی السلام سره بدیو کی اغه علی السلام سره د مکر کولو چال کولو او سازش کولو فجعلنا هم الاخرین خو مونږ اوی سخت ناکام کړل چې چېری یو کس د الله تعالی د پره سو قربانی کړي نو ک خلق د دې قربانې څخه در نه کوي نو الله تعالی د دې قربانې قدر پخپله کوي داس خلقو قدر الله تعالی کوي او عام طور مونږه هغه قدر هیرکو او دا قدر د انسانانو نه غواړو نو مدل خراب شي د انسان د عمل لار اومدي زینه بدل شي ابراهيم عليه السلام سچ کول مسلمان یک یکسو او د ټولو نبی نیازه خالصتن خپل رب لای کول نوبیا داسنګ کې شو شوک چې رب دغه امداد نکولو چې کفاره ابراهيم عليه السلام هور ته وغورزولو الله تعالی په خپل حکم دا هور یخ کړو دینه دا معلومیږي چې د ایمان قوت او او د خلوص او اخلاص قوت دومره د سویچې په ساو اقا چې د دنیا کم مادی اسباب دي هغه هم ورلل لار ورکی باوجود د رکاوټنا یعنی چې کم سيزونه بظاهره ناممکنه ښکاری اکل نه منی اکل تسلیم کینې چې دا کله شوی هم نوي نو الله تعالی له خوصه ولهم ګران ندی خودینا علاوه انسانانو ته خیال د پاره معجزه په تور خلقو تخ قاره کوي چې اوې ګوري کته سو د ابراهيم عليه السلام په شان قرباني کوي نوم دغه سبب تاسو قدردانی کیږي خونن کران سده او دنن ضرورت سده اگر اج به هو ابراهيم ک ایمه پیدا آگ کر سکتی ہے اندازي گلستان پیدا خونن گلستا ول نه جوړيږي د معاشري حالت ول نه بدليږي د مسلمانانو د امت حال ول نه خنډه ځکه چې نن د ابراهيم عليه السلام پشان خاص د الله د پاره قرباني نشي ممکې تیر خلق د الله تعالی د محبت د توحید او د قربانې دا وی کوي خو چې د قربانې واخره شی نومونګه د دنیاوی فائدې لپاره او د خپل دنیاوی سيزونو ته اوکورو نو د نقصان د يرنه قدمونه برستکو کله ابراهیم علی السلام جنته اوګوري څنګه چرسوم آیت 13 و دې کنه امتن نو دغه یو کس ته یو پورو امید کا او نن مونږه ټول امید په شریکو هم اغه عمر کار نشو کوله چې کم یوازې ابراهيم عليه السلام کړي وو کم د الله کور چې هیوي مکه کې جوړ کړي وو نن تاسو ګوري چې الته څومره برکت څومره رحمتونه او څومره بادی ده خو اغه وي اغه په کم حالاتو کې جوړ کړي وو اغه وخت ولته یو مرغۍ کډره هم نه و خونن او هغه پیرنګ او داسې زمکا چې بظاهره الته سنخ کاریدل او چې چرته نه چې څو امید نشو کوله نو چې دا سږي هم انسان امید سره د الله خاطر کوي نو الله کانهم سرسبز کی خو اصل خبره دا دا چې موږ عموما د حالاتو د لاسه جاړو او د نورو نشکوي کوو نو ټیک دا د سيزونو هم انسان پریشاني خو شټول او نزیاد کم سيسته د توجو ضرورت دي اغه زمونږه خپل ذات دي موږ په خپل یو چې څومره بهتري به زمونږه د ننوي اغه همړه به خیر به هر هم راضي و ارادو به کیده فجالناهم الاخسرين اوی غختله چې د ابراهيم عليه سره بدیو کی خو موږ اوی سخت ناکام کرل. اومنګ غالي سلام الو ته له سلام اغه زما بچ او وستل چې په غوی کې مونږه د ټوله دنیا د خلکو د پاره برکتونه اخو دلې دي دا د غوی اولنۍ هجرت هو شام او فلسطین ته رفتا برکتونه روهاني هم وي او مادی هم الله تعالی چې د دې علاقے ذکر کړي نو ورسره د برکت ضرور ذکر ذکروي ځکه چې الله تعالی ډیر پیغمبران په دې ځمکه کې خښ دي او د الله تعالی د طرفا ډیر خیر هم د دې علاقے خوښه نازل شوی دي د ابراهيم عليه السلام ډومبه هجرت هم دی इलाके تررفته او شو تقریبا سلور زر اول ابراهيم عليه السلام دلته راغلی وو دغه وخت انسان هیڅ مادي طریقې نه خو کڼکشه مخامخ کېدی نو هرت بدردوشي چې ابراهيم عليه السلام پیدا شوتو بیا چتاسو اول فلسطین ته لاړ او د دین خدمت وکړو الته د دوی دځوی اسحا کل السلام نه نسل پیدا شو بل طرف تدوی مکی ته راځي او خپل خز او ماشوم دلته با او الته یو کار شروع کړي ننص په ادا څخه قربانه څوک ورګی که یو خار نه پس دویم درم ځای کې کار شروع کړي نخبل ذاتی ګټه او دنیاوی ترکه د پاره ملټینیشنلز اومدهغه څخه په وجود کې راغلي دي چې خلک په یو څو خارونو کې نه بلکې پوره دنیا کې د تجارت جال خوري خصوص دی چې د دین د پاره تمره کوشش وکړي او د دین د کار جال په پوره دنیا کې خور کی الله تعالی لهوریخی چې د ابراهیم علی السلام په شان قربانی ولا سوقوي خو کوم هم دنیا له تیرو ورو او مونږ کده دنیا په محبت کې ډوب یو نو د دنیا حال به څنګه بدليږي او مونږ غل عیسا کلی السلام ورکو او یاکوب بیات د پاسا او هر یوم صالح کړو او مونږ غوې ایمان کړه چې زمونږ حکم سره به دین لار خوله او مونږه غوښته د وهی په د نیک کار کولو د مونږه او د زکات ورکولو ور هدایت او اغوي زمونږه عبادت کولو والو وکا نو او لوط له حکم او علم ورکړو او اغم د اغه کلینا بچو چې خلکو به بدکاریاں نکولې په کې اغه ډیر بدکار او فاسق قوم او لوط علیہ السلام خپل رحمت کې داخل کړو من السالحین اغه د صالحانو خلکو نه وو اذنا د من قبل فاستجبنا له فنجیناوه واهله من کر بلادیم او همدانه مت مونږ نو له سلام لور کړو یاد کا څه وخت چې هغه د دوی ټول نه مخ کې مونږ ته आवाज کړیو مونږ دغه دعا قبول کړه او هغه او دغه کورواله د لوی مصیبت نه بچ کړه او دغه کام په مقابله کې مونږ د هغه امداد وکړو چې اوی زمونږ آیتونه د روح غنلې وو هغه ډیر خراب خلکو مونږ هغه ټول غر کړل و داوود او سليمان او دا نعمت مونږه داوود عليه السلام او سليمان عليه السلام لورکړو یاد کا اغه موقع څوک چې اغوی دواړو د فصل په مقدمه کې فیصله کوله چې د شپې پکې د نور خلقو بيځه خوري شوي او مونږه داوی عدالت پخپل لیدلو په اغه وخت کې مونږه د صحیح فیصله کولو په ه سليمان عليه السلام لورکړو هلاک حکم او علم مونږه دواړو لورکړو ینه د علم باوجود هم ضروری نه ده چې هر چا سره د یو شان قوته فیصله وي په صحیح وقت باندې صحیح فیصله کولو او کم قوت یا طاقت ده هم د الله تعالی یو توفی ده هم د الله تعالی د نعمتونو یو نعمت ده هم په دې باندې د انسان د زندگی کې ډیر عملونه جوړيږي دا سرمنګرونو عمر خان مسخر کړیو چې تسبیح به ویله د دې کار کولو واله خاص مونږو او مونږه هغه تا ستاسو د فائدې لپاره زره جوړول خولې وو چې انسان د اوسپنې او استريل پزریه ترقی کړه ده نو دا د خپل دماغ کمال غنی خو د دې ابتدا الله تعالی د پیغمبرانو دلاسه کړه ده اغه لای په وحی باندې ده علم ورکو او بیا اغه نه د علم رورو په مخ کې لاړو چې تاسو د یو بل د گزارونو نه بچ کی نو آیتاسو شکر کول وایې او د سليمان د پره مونږ تیز هوا مسخر کړه و چې داغه په حکم به اغزمه کیته tleل چې په کوم مزمه کې مونږ برکتونه کې خود زمونګه سره د هرسیز علم وو او پښیټانانو کې ډیر مونګه دغه داسې د وو چې دغه د پاره به هپه وحله او د دې نه علاوه نور کورونه به هم کول او خاص مونګه د دې ټول هرڅه نگران وو و ایوب اذن د ربه اني مسن یدور وانت ارحم الراحمین او دا پوه او دا دهکم او د اعلمنیمت نعمت و ایوب سلام له ورکړی وو یاد کا کله چې اغپل پته اووازو کړو چې ما ته بیماری لګیتلی ده اوته د رحم کولو واللوونه زیاد رحم کولو واللاېمونږ د ه دوعاه کبول لکړه او اغ ته چې کم تکلیفو هغهه موږ للو او اغلم صرف دغه اغ هلوایال وررنکل بلکې دهغې عمررم ورسه نور هم ورکل د خپل خاص رحمت بهطور او د پااره د دی چې داو نحت وي د بعدت غزارو خلکو دپه. عبادت گزارو لا سه سبگ ده چه عبادت کولو والا که دو باوجود با بتاسو ازمائشونا راتلیشی. عام طور بانده خود بنده ده طریقه کول پا کار دی چه سه تکلیف راشی نو دا سوچ ده او کی چه ما نسه گناه خونا ده شوه ما سه غلط کار خونا ده کرده. خو باز وقت ازمائش ده غلط نه بغیر هم راشی او په یو ده سه کس هم راشی چه سوک دیر زیاد نیک او ډیر عبادت کولو والایی. شیطان دل ده د مایوس کولو لپاره راضی چې وګوره ستا د عبادت او د پرهیزګارۍ څه فایده وشو اغفلاني کس چې دومره غلط کارونه کوي بد کارونه کوي هغه ته په جنک سمرا ده او هیڅ پریشانی هیڅ ازمایش پینشته د یو کوم په حیثیت هم مونږ کله کله نورو قومونو ته پسې کو او دا هم وایو چې دوی خو الله تعالی او رسول نه آخرت اخرت بیا هم دومره په تر کې مونږ د هر څمنو نصراته ملو شو منګ ځان ته نګورو او دین ته بدوایو بس دغه شیطان د انسان په ذهن کې د غلط خیال او په هوا چي چګوري استاسو د عبادت د نیکه د ټولمن د تر دې تاسو ته هیڅ फायदा ونرسه دا د پاره دا کار پریک دی او بل څه وکي دغه سه شیطان انسان علم سه او د الله ري نه پدرا کی خو دا حضرت ایوب علی السلام چې کله ازمای شروع شو نه د اوې بچي او نور کور والا وفات شو مال فناو شو لاس کې حسابات نه شو خو هغوی خپل عبادت پرې نهخوردو تاسو د الله تعیلا په ذکر کې نور هم زیات شوي او وی ویل د ټولو خلکو پهللو والله پر وردگارا. تا په ما ډیر احسانو نه کړی دی. دي مال دی را وو اولاد لا دی را کړی وو غ وخت به زماړه دویې ډیر مژغلو وو تا چې ماه دا هرڅ واغشتل نو زماړدي دی فکرونو نه پاکو سو دو تا سومره مضبت سوچ دی یعنی چې ډیر سوو نه کې دوی ته خیال وو اوس چېسینی شته نه د هیس فکر نه شته او زمازړه کې نور هی نه شته زما په میځ کې هیصیل که چیرې ابلیس په ما باندې استاد مهربانانه خبر شي یعنی چې کوم ازمایش دی حضرت ایوب علی السلام هغه ته د الله تعالی مهربانی وای چې تا مال د دنیا د ټولو لانجونه نجات راکړو نو ما سره به سمره حسد وکي سمره ورته اوسوي چې زه سمره په کلارایم ایمان هم دی دی وی چې تکلیف درد پریشانه کې د انسان خوشاله او مطمئین وي او په تکلیف کې د هم سناسه د خوالي اڑخ ترواسی الله تعالی باندې دی حکمانو کی د دی پ الله زن چې زما د رب هیڅ فیصله زما په کې بد نشي کېده ایوب علی السلام به خپل دعاګانو او وظیفو کې ویل چې اے الله چې تا کله طاقت صحت اولاد او اهل عیال راکړیو نو هغه وخت ما په هیڅ ظلم نه وکړي نه مې غرور او کبر وو اے زما پر ته ته خبره چې زما نرمه او ګرمه بستر به تیار خو ما ستاسو په عبادت کې شپې تیرولې خپل نفس ته دا ویل چې د ایش له پیدا اے الله ستا رضا ہے سلو لو د ما خپل آرام او خوشحالي پرې وو خو چې اوس هغه سپاتې نشو نو زم ماړه ستا عبادت لپاره نور هم یو مخېزه شو مونږ دې هم خپل جنته وګورو د ایوب علی السلام جن د دنیا د اعتبار نه د نعمتونو د اعتبار نه خماله مال وو او یو وخت راغلوک چې سپاتې نشو خو چې زمکه او چشوي ډنګر مرشو او خلک یې مرګرتیا پرې خو ده نو اوی صبر وکړو الله تعالی خپل تعلق کایم نو الله تعالی فرمایي چې مونږ دغه دعا قبول کړه او هغه ته چې کم تکلیف وو هغه مونږ لری کړو او هغه صرف د هغه هغه اهل عیال ور نه کړل بلکې د هغه عمره نور هم ور کړل د خپل خاص رحمت په یعنی یاني د هغه معلوماته او ټول سیزونه ورله واپس ور کړل د بایبل او روایت کې راځي چې هغه باندې د سرو زرو داسې باران او لکه چې پتنګان یا پته یا ګلونې ورځيږي الله تعالی د لړمبي ځلنه دو چند ځات هر ساغه ته واپس کو. ورو شپچ راضی دا مونږته داخی چې ژند د دو سزو مجموع ده خوشالی او غ هم دواړه پکېدي د دی. ام کې امتحان د چې نعمت در ته میلو شي نو کوئ او چې نعمت در نلاړ شي نو کوئ د یوسف علی السلام تلک مونږ د اول ستل چې یو ازمایش ور باندې د دره یعنی تکلیفونو او بل د سره یعنی د اسانیانو وو چې بشاشو هغه کله نو دوهړو کې کامیاب شو په تکلیف کې صبر وکړو او چې ټول نعمتونه ورته ملو شو خاندان ملو شو بادشاہت ملو شو ټول ماملاات خوشو نو هغه وخت اسو ویل ان تو ولیه فی دنیا والآخرة توفنی مسلمون والحقنی بالصالحین زماده کې حسنه دی پکار زماده د دې زندګی انسبولاين دا خنو چې د هر ماته ملو شي یعنی یاني دا صبر تقوا او د ژوند مقصد دا خو وو چې ماته دی دنیا مې لوشي نه بلکې صرف دا وو چې ته ماته مې لوشي ته ټول نن لوي کنه خو زمونږ دا غران نه چې الله تعالی زمونږ مخ ته لوي نه دی زمونږ زړه کې نه دی ځکه موږ وړو خبرو پسې وړو سيزونو پسې مړکی کو او کلاصنم دا اوسې نو په جړا کې ژوند کو او د الله تعالی د عبادت نه مخ وړو فرمایلی دی وذکر لِلعابدین او دا پاره دی چې دایو نصیحت د دا عبادت گزارو خلکو د سبق دی یادگیرانه ده و اسمعيل و ادريس كل من الصابرين او دا د نعمت يعني د صبر نعمت مونږ اسمعيل ادريس او ذل كفل عليهم له زکه چې دا ټول صابران خلقو او هغه مونږ په خپل رحمت کې داخل کړل زکه چې هغه صالحان وو ودن نون او ميوا حضرت يونس عليه السلام اذ ذهب مغادبا یاد کا هغه وکړ چې هغه په غوسي تلو غضبناک شو يعني خپل قوم نه شو فذن ان لن نقدر الی او دا خیال وو چې ګنی مونږ باغه نرانېسو نو ومغه و شو چې کیدو والا وو او بیا شو شو د سمندر پته رو کې د مې په خېټه کې وو تیرو باندې تیرې او هغه دغم په حالت کې فنا فنا دافذ ظلمات الله اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اخر دا چې د تور تیرونه आवाज کړو نشته دی بل خو ده بغیر ستانه پاک دستا آزاد بشکا چې کسور واریم فستجبنا له ونه جیناه من الغم پس دا غیمونګه داغه دعا قبول کړه او د غم نم اخلاص کړه او كذلك ننج المؤمنین او دا غ شان مؤمنان بچکو مونګه یعنی دا دعا صرف د هوید پاره نه و ک هم دا دعا د غم په حالت کې وای یعنی الله تعالی نه غواړي ایمان سره نو هغه له به هم نجات وي د ترمزی په حدیث کې دی چې نبی صلی الله علیه و سلم فرمایل دي ک چیرې هم څوک مسلمان دا دعا وای او خپلې سماملي لپاره دعا غواړي نو الله هغه قبوللی و یا اذنا د ربو رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین او زکریا ل کله چې هغه خپل رب ته आवाज وکړو چې ای پروردګارا ما یوازې مبرګ ده او بهترین وارس هم ته نم موږ دغه دعا قبول کړا او اغلم یحیا ورکړو او دغه خزم دغه لپاره روغ کړا ته ټول خلک سوک وو انهم كانوا يسارعون في الخيرات و يدعوننا رغبا و رهبه و كانوا لنا تا ته دي د الله د پسندیده خلکو صفات نمبر برون د خلکو به د نیک په کارون کې منډه وله خیررات او خکارونو کې به مخک یو ساارون سره سرعات نه دی سراتو سرات تیزی کول جووي که نه چې د نیک موقع لاس ل را شي مخله او انسان سوچ شي چه زه بیا بکم او کم کو کم نه کمم ځ چې نوور سووکیو کې کی بیابعز وکم او, او بل داوي چې د نیک موقع مخله راغله او بس هغویوکه داوو د دا آغې خلکو سفات ان نه هم کانو ی ساارونونه فل خیررات لکه د بجلی د تی سرعات سره په منډه نکی کولو کې وراند او بیا دې نیکه رسته د څه تکبر خکار نشو چې خا خو خموږه دومره نیکیو نو منځونه به هم کوسه وېدونه رغبن وره به مونږ هم ربلی رغبت او خوف سره عام طور حال داوي کنا چې کم کس چې د خلکو خدمت کار کوي نو هغه وی چې مونږ خو دومره نیکیو چې مونږ ته د مون ضرورت نشته د ذکر ضرورت راته نشته خو نه د خلکو به په عملیه زندګۍ کې هم د نیکه کارونه کول او الله تعالی بللو کې دعا کولو او ذکر کولو کې هم رستونو او دا ټول حق کولو نپس، پسه حقوق الله ادا کولو نپس، پسه حقوق العباد نه پسه قانون له نه خوښي اجز بنديان زمونږ له خشوع کوله والا چرته هم ورته د نه کې ستکبر نه وو دا سه خلک د الله خوخدي او دوی زمونږه مخته ټټ شوی وو خوشو والا وو ولتي احسنت فرجه د ټول سړو د خبرو نپس، پسه الله تعالی خاص طور باندې د حضرت مریم علی السلام خبره کړي او اغه زنانو چې د خپل پاکلمنه حفاظت وکړي وو مونږ په اغه کې د خپل ژوند پوکي وکړو او اغه او داغه زویم د دا ټوله دنیا د پاره نخو او ګرځول داستا امت په حقیقت کې یو امت دی یعنی چې دا ټول خلک اول نه اخره پورې د حضرت نوح علی السلام نواخل تر حضرت مریم علی السلام پورې یو امت دی د دوی ټوله یو پیغام وو د ټولو طریقې یو شان و و انا ربکم فاعبدون و زستاسربیم بس تاسو زما عبادت وکاي او تقتوا امرهم بینهم اووی خپل مینس کې خپل دین ټوټې ټوټې کړو یعنی پیغمبرانو خود دین خبره صحیح را رسولوي خو پیروکارو په دین کې اختلافات پیدا کړ دین کې د ځان خبرې جوړ کړې نوې نوې خبرې پکې واچولې د ثن چې سو شو اختلافات زیات شول ځان یې تفسیرونه وکړل په نتیجه کې چې کم خشته او صحیح دین وو هغه ټوټه ټوټه شو الله تعالی فرمایل کل الینا راجعون د دې ټول حرکتونو کول هم ماله واپس راځي همځمه تر رفت فمې عمل من سولحاتی وه و مؤمن فلا كفران لسعيه يو انسان چې کله ډیر الله او اوچت مقام تر رسیدلې بندته وګوري نو پریشان نشي چې مونږ خدا سره نشو کېده او وي خو ډیر خخلکو چرته وي او چرته مونږ زمونږ دمره درچه کله کې دی شي په دې باندې الله تعالی د ټولو نمونور ورکول نه پسوي چې فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ بِاِذْنِ سُوءٍ نیک عمل کئ یان د نېکې کارونه صرف پیغمبرانو د پاره نوي چې سوهم د نېکې کار کوي و هو مؤمن په دا حال کې چې هغه د ایمان والا وی فلا کفرانه لسہی نو د هغه کار نه قدرېبه نکېږي د غینبا انکار نکېږي و انه له قاتبون او هغه مونږ هر څه ریکارډ کیږي چې سوهم خلق کوي و حرام علی قريه ته اهلکناها انهم لا يرجعون او ممکنه نه ده چې کمکلي مونږه تبا کړی وي هغه بیا واپس راشي تر دې پوره چې کله یا جوج او ماجوج پران استې شي او د هرې لوړې نه هغهي روزي یعنی د قیامت ورځ به رانزدي شي او ده کې واده د پوره کېدو وخت رانزدي شي نه یودم به د هغه خلکو سترګي بټي روزي چا چې کفر کړي وو وای بچي هاي زمونږه کم نصیبي مونږ د دې بدانجام نه بغفلت کې پراته وو بلکې مونږه خطا وو د صورت شروع کې فرمایله د کنا وهم فی غفله موریدون یني چنن خلک پلا لاپرواهی کې پراتی دي مخه اډولې دي خو سبا لچی دا ټول حقیقت مخه دراشي نه د دوی سترګې چې پرانستي شي نوم پرانستي وباتشي خوبیاوه د راوړو دو وښنه وی موکه بنوي بیا به بلدوي خپل غلطي اومني چې څو كون ظالمين مونږ ظالمانو انکم وما تعبدون من دون الله بهشکه تاسو اوستاسو آغا خدایان چه تاسو خدایان چې تاسو الله پریدئ او د هغه عبادت کوی د دوزخ خشا کی انتم لهها واردون اوم دغلطبه تاسو ورزی عموما د دنیا کې دکانو بوتان ډیر جوړ شوی دی چې خلک ورته عبادت کوي ځکه الله تعالی په جهنم کې انسانانو سره دکانو د سزیدو خاص طور باندې ذکر کوي فرمای چې دا ټول ما بودان چې تاسو ورته عبادت کوئ دا ب تاسو سره ااجنم تزی. چ انسان ته د پتو ولګي چې ما چا ته خدای وویل اغنن ذلیل دي او ما سره په یو حال دي او چې د نیکو خلکو سهال دي سوچ چې نورو کمکلو خدایان غړېل دي نو اووی خچره هم په خپل خلکو ته نه وویلې چې تاسو مونږ ته ټیټشي عبادت را که کم خلک نورو خلکونه د تمکۍ یا غوړی چې اوی دي د خبره منی عبادت ورته کوي الله تعالی په زیدې د ویله توجه او عزت ور نو د ټول خلک به یو هور او یو انجام الله تعالی فرمایي لو کان هغوی تمما تمه وردوها کواکی دی خدایان وی نو البته نکلي اوس بتول واغی کی همیشه وسیگی البته هی فشار کئ څنګه چې په ګرمه کې انسان بوکی وહી کنا چې ګرمه دې لریشي یعنی کهوونه چلےږي نو سرنګ هوا پیدا کول سره ګرمه لری کوله کوشش کئ یا د ګرمه شدت کمولو د پاره ریلیس کوله د پاره یخ ساګانې اخلي لکه څنګه چې د یا د پریشانې حالت وی نو جهنم به د هور ګرمي وی هور بهوم وی د غم او د پریشانې ګرمي ذلت او خوري بهوم وی نوอัลتب بیا فشار کوي چې څنګه رنگ دې د جهنم ګرمي او غم کم شي او حال بداوی چې پاږی کې به د شور دلاسه هیڅ نه اوريدي کیږي یو خو دهور هور د بډکار شور ککل هم بلکړی تنور تاسو کتلی وی یا به ټایم کتلی وی نو چې څومره دې ظهور وی نو د هور یو خپل شور وی پاږی کې دنه یو خپل هنګاموي بل دا چې کم خلک به د جهنم تزي نو اووی به دومره چغوی وહી دومره بجاړي چې د اووی د وجنه به یو بل شور وی او تا سوګوری چې شور خو به سات خود یو عذاب دی د انسان دپاره یعنی ک تاسو چرته داې شور والزی کې لږ سات د پاره کینې نو بیزاره ب نو نوجهنم ک به هر طرف ته هوور د انسانانو او د نورو سیزونو شور او چغی چې یو سات له به هم سکونهوي پاتې شوواغ خلک چې د غوی پههکله به زمونږه د طرف نه د خیر فیصله د اول نه شو نو هغوی به یقین د آغ عذااب نه لر سااته ل دا هغه کشار قدر له بهم او هی نه اوري شور بهم او هی نه اوري او او ویو هميشه هميشه د خپل خخه په سيزونو کې اوسيږي دغه دلوي يره وخت به او هی د زري همره نه پریشان کوي اوس ګوري چې د ګبراهور په وخت کې امن سره کم انسان وي اغه سوچ چې په تکلیف کې چا سره د تکلیف ختمولو ستری کوي نو اغه فکر نه کوي چې زه ما سره دا داسې شته که څه مساله يا پریشاني راشي او تاسو سره دا غي حل مثلا لوګي د پاره خوراګ نو تاسو نه پریشان کیږئ چې زه خصه اشته کنه او به خرو د فکر څخه خبره ده ضرورت د پاره کجيب کې پیسې وی تاسو پریشان کیږئ نه مثلا د ګاړې د ټیلو د پاره پمپفی نو د فکر څخه خبر نه تاسو لاړ شئ او د کی کوي خو کستا د ګاړې تیل ختمې دوه والا وی او تاسو سره پیسې نه او تاسو چرته خاص هم ویرانی کیه نو بیا تاسو پریشانی واقعي پریشانی ده نو بالکل هم چې کم خلکو سره به نه کومل چکه د الله رضا سره د ژوند تیر کړي وي چې چا د تطاتلې دلی وي چې مونږ رب مونږه خوشاله دي بیا چې که دنیا کې سهم کیږي لګي وي د اخرت په هنګامو کې چې څه شور او چغې او پریشانی هم وي خو هغه وي به پریشان نه وي د دې لپاره چې هغه به خپل بندوبس کړي وي هغه سره به هر سوي هغه به یې رکنه دنیا کې خو چې یوسف رضوا لهم چرته بهر زو نسمره سامان جمع چې اسنا دا ضرورت هم شي هغهه ضرورتم شي او بعضې وقتفاالتوې زونه یوو اوفلتوېوااپرو په کار هم را ن شي مونږ خې همیشه د ضرورت نه زیات سامان روان کو چې چرته هم تک وي لږ سات دپاره هم که د کور نه اوضی نه دوره درون بیگ بازانان سره روان کړی وي چې د ضرورت را پیخ نه او او دې بلسی ضرورت را پیخ نه او پته نه چې سس سامان په کی دی کې کېږ او روان شي حالان کې اونبوجو یاغ خووخواخرت دپاررم کله سوچ نهدي کړړی چې مونږ سره د اورووسه دي. غ پریشانه په وختې به غ امرجنسی سره څنګه طریقه کو لا يحزنهم هممل فضول اکبر و تتللققا همململلاه فرشت به دوله تتسلی ورکي دوی سره به ملاقات کوي خوشخبری خبری به ورکيه دا یو مکمل لدي کو تم تووادوون تاستاسو اغ رض ده چې تاسو سره وعده کې دله چې دنیا کې ص وکئ هی خبره نه ده دله تالا په مرای سره جونتیروله دپاره قربی وکي سباله به تاسو ته اس فکر نووي او ګورې ستاسو واده نن پو شووه. يوم نت ویسما کته ی سجله لکتب اغرز جسمان بمونګه تاسو رون غاړو لکه چې په تور مار کې د کاغذ باندې ځان غخت لیکيږي لکه څنګه چې مونګه اول ځل د پېدو خط ابتدا کړي وو دغه شان به بیا دوباره پیدا کو دا یو وعده ده زمونګه په ذمہ او دا کار بمونګه خام خاکو چې څنګه مخ کې ویل شوې د کنا چې زمکه اسمان یوو بیا چې جدا کړي شو نو ورسره یو یو حرکت کوي دو ستوري او سیاره جدا جدا شول ایوبلنه رورو جدا کیدل یو لویواله پکې راغلو زمکه د خپل محورنا دا ویدل شروع شو او سپر اټم یعنی بنیادی انصر نصرف صرف چا دیو بلکې په یو خاص لار او طریقا هر سر روان شو قران پاک کې دي چې و سما ابناینا به اذ و انا لموسعون منګ اسمان په خپل لاس جوړ کړو او اوس ورله نور وسط ورکو او ساينس نا دا ثابته شېده چې کائنات وسات پذیرده ګیلیکسیز او چ څومره سیاره او دا وی لارې دي نور نور خريري او ګول دایره لوی کی چې قیامت راشي نسب کیږي دا بیا واپس راټول کړي شي یاو منته وسمه کته یې سجله لکتب واپس په خپل اصل او بیا کما بدا انا اول خلق سرنګ چې دا اول ذل کلاوشو پران استېشو نوې دوه اومدګسه بمنګ دا واپس ته داسه ده لکه چې تاسو د یو ډندې نه رسې توکئ او بیا چې هغه کونټه یا ډند تهول شروع کئ نو رسې به رورو کولاو شي او چې پوره کولاو شي نو واپس به پراته وېدو شي او غوند به بیا په لاس کې راشي بس دا مثالوم دغه دی چې الله تعالی اسمانونه جوړ کړل کلاو یکړه او بیا به 10 غاړې لکه چې څوک کاغذ رول کئ بیا اون غاړې وادن الینا دا یو واددا زموږ په ځما ان كنا فاعلین او دا کار و مونږه خامخاکو دا به کیږي اومدغه سبق کیږي او په زبور کې مونږه د نصيحت نه دالی کلی لیکل دي چې زموږه وارثان به زموږه نیکان بندگان وي په دې کې یو خبر دی د عبادت گزارو خلکو لپاره نن عبادت گزارول ډیر سبقونه دي د عبادت گزارو خلکو لپاره صبرsede دا چې دوی عبادت کوي نمایوس مایوس کیږي نه چې په دنیا کې صرف دوی د پاره قرباني کول دي نه الله تعالی بدویله په دنیا کې هم عزت، اختیار، قدرداني او قوت ورکړي